Allah Taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan bertemu pada kajian kita belmaalsi pada malam hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.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 Fa'inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin wasallam, Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar amma ba'd Pendengar Radio Roja Yang Budiman Kemarin kita telah membahas Muqaddimah daripada Kitab Al-Ma'asi Wa saruha al fardi wal mustama' Kitab al-Ma'asi, kemaksiatan dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan pribadi seorang. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang pertama daripada kitab ini. Mu'alliful Kitab ingin menerangkan kepada kita tentang definisi Al-Kabair dan definisi al saas <tuh> Banyak sekali perkataan para ulama yang menerangkan tentang takrif definisi Al-Kabair Dan juga banyak sekali riwayat dari para imah tentang masalah Al-Kabair Salah satunya adalah perkataan Al-Imam Al-San al-Basri tentang Al-Kabair Beliau Meriwayatkan dan menukil dari satu riwayat Dari Abdullah Ibn Abbas Semoga Allah meridainya Al-Kabair beliau mengatakan dosa besar itu adalah Kulludan bin Setiap dosa Kha'tamahu Allah Ta'ala bi'abinarin Aau ghadabin Aau la'natin Aau azab Yang setiap dosa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ancaman untuk pelakunya dengan nar dengan api neraka atau kemurkaan Allah subhanahu wa taala atau laknat Allah subhanahu wa taala atau adab dari Allah subhanahu wa taala ini definisi yang pernah dinukilkan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri dalam kitab Sharh Tahawiyah juga Bisa antum rujuknya dan juga dalam kitab syarah muslim Linnawawi yang ditulis oleh Al-Imamun Al Nawawi Juga antum bisa mendapatkan Kemudian juga salah satu definisi daripada Al-Kabair adalah Dosa-dosa besar itu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Atiyah Kullu ma'au jabafihi had Yang setiap dosa yang mewajibkan atas pelakunya Had satu hukuman, satu balasan, atau klu ma ajab bin nari, kama jad fih lagnah. Yaitu setiap perbuatan yang mengharuskan pelakunya untuk diadap oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam api neraka, atau dia mendapatkan lagnat dari Allah Subhanahu Wataala itulah. Dosa besar Kemudian juga Al-Imam al, al qurtubi Rahimahullahu ta'ala Mendefinisikan Dosa besar ini dengan perkataan Kullu zanbin Setiap dosa Azdamasyar'u Yang mana syariat ini Telah membesarkan Perkaranya Bittawa'udi Alayhi bil'iqab Yaitu membesarkan perkaranya dengan satu azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk para pelakunya. Inilah perkataan al Imam al qurtubi rahimahullahu Taala. Ekwatul Iman, pendengar radio Raja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala dari beberapa takrif, definisi-definisi para Imam-Imam besar tentang kabair, tentang dosa-dosa besar adalah setiap dosa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan azab dengan siksaannya dengan nar, dengan api neraka dan juga dan juga dengan laknat yang dia berhak untuk mendapatkannya itulah kabirah itulah kabirah daripada kabair kemudian setelah kita mengetahui definisi daripada al kabair khatul iman di sini para ulama ingin menerangkan kepada kita semua yakni berapa jumlah al-kabair itu. Saya akan membawakan beberapa pendapat-pendapat para ulama tentang jumlah bilangan al-kabair yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yang termaktub di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Tabrani Dari Abdullah Ibn Abbas Semoga Allah meridainya Anahu kala anil kabair Ya'ni bahasanya Abdullah Ibn Abbas berkata Tentang masalah kabair Hiya ila sab'in Hiya ila sab'in Akrab minha Ila sab'in Ya'ni kata Abdullah Ibn Abbas Bahasanya jumlah kabair ini Yang ada dalam Al-Quran Yang pernah Allah sebut dalam Al-Quran Dan juga pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sunnahnya Yang mencapai jumlahnya mencapai 70 Dan juga diriwayatkan oleh Al-Tabrani Dari Ibnu Jarir. Semoga Allah meredui mereka semua Satu riwayat Perkataan Sa'id Ibn Jubair Semoga Allah meridainya Dia berkata Berkata Sa'id Ibn Jubair Inna rajulan kala libni Abbas Ada seorang bertanya kepada Abdullah Ibn Abbas Kamil Kabair Berapa jumlah dosa besar itu? Asabahun hiya Apakah Kabair itu jumlahnya ada tujuh? Kala kemudian Abdullah Ibn Abbas menjawab pertanyaan Said ibn Jubair dia mengatakan ila 700 sampai jumlahnya mencapai 700 jenis dosa besar اخواتul iman yang makan Allah Subhanahu wa taala pendapat yang pertama menyatakan jumlah kabirah dosa besar itu adalah 70 kemudian dalam riwayat yang lain menyatakan ada 700 Subhanallahul adzim betapa banyak kabirah dosa-dosa besar yang mesti dan harus dipelajari oleh seorang muslim Dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam perangkap dosa besar dan tidak bisa keluar daripadanya Ikhwata iman yang makin Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat yang kedua menyatakan bahasanya jumlah al-kabirah itu seperti yang diratkan oleh sahih aid oleh abi hurairah radhiyallahu an dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini adalah sahih termaktub dalam kitab sahih bukhari dan juga di dalam sahih muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu as-sab' al-mubiqat kata nabi Jauhilah tujuh hal yang akan membinasakan kalian. Kila ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma'humna apa tujuh hal itu? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ashshirku billah, iaitu orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bagian yang pertama. Dan para ulamanya para ulama mengatakan. Syirik itu merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan betapa banyak perbuatan syirik ini merembah di kalangan masyarakat kita. Syirik menjadikan kehidupan seseorang tergantung kepada selain Allah SWT. Dia meminta kepada selain Allah SWT, dia menjadikan misal bandingan kesamaan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Na'udubillah min zalik Dan Allah jauhkan kita semua dari perbuatan syirik Kemudian yang kedua adalah Termasuk dosa besar Dalam hadis Abu Hurairah ini adalah sihir Yang orang berbuat sihir Menggunakan orang-orang Untuk menyihir saudaranya Atau menyihir tetangganya Atau menyihirkan bisnisnya Yaitu dengan membuat dia gelisah, dengan membuat orang tadi lupa akan istrinya, dengan membuat orang tadi murtad daripada ajaran Allah. Banyak sekali akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatan sihir, wama aksal sihir dan betapa banyak perbuatan sihir ini ada di negeri kita ini. Bahkan sihir merupakan solusi segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di, di negeri kita ini. Ketika terjadi kebencian antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, maka mereka pergi ke tukang sihir. Ketika terjadi pilkada pemilihan-pemilihan umum, maka mereka pergi ke tukang sihir. Min Kemudian yang ketiga adalah, Al-Qatl, Qatlun Nafs, Allati Haramallahu Illa Bilhaq, Ia ini membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali dengan hak. Ini termasuk dosa besar. Kemudian wa'aklumah liliatim. Kemudian memakan harta daripada anak yatim, wa'aklur riba dan memakan harta riba. Dan masalah riba ini, Subhanallah Aladim, iaitu masalah yang banyak sekali orang menggandrunginya. Banyak sekali orang menganggap riba itu adalah halal. Padahal majlis ulama Indonesia pernah memberikan fatwa dan fatwa ini sudah lama beredar tentang haramnya riba. Dan betapa banyak muamalah transaksi-transaksi perbankan kita yang tidak selamat daripada riba. Dan betapa banyak, yakni orang-orang yang sekarang ini hidup di bawah riba. Di bawah tekanan-tekanan riba yang meraja lela. min dalik. وَاتَّوَلِّيَوْمَ الزَّحَفْ berikutnya, yakni orang yang lari, ketika terjadi, atau ketika terjadi pertempuran, antara kaum muslimin, dengan orang-orang kufar, وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ yakni yang berikutnya, menuduh, memberikan tuduhan yang tidak benar, kepada orang-orang yang muhsanat, wanita-wanita yang terpelihara, wanita-wanita yang terpuji, wanita-wanita yang tidak tahu, tentang masalah perzinahan wanita-wanita yang tidak pernah keluar daripada rumahnya dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyahid As dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahasanya jumlah kabair menurut pendapat yang kedua adalah jumlahnya ada tujuh. Kemudian pendapat yang ketiga. Riwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan riwayat ini maktub dalam kitab Al-Jawazir Libni Hajar dan juga juga dimuat juga dalam Al-Jawabul Kafi bahasanya jumlah kabair itu ada empat dan dikatakan pula ada tiga, dikatakan pula ada sepuluh dan dan pendapat ini Yakni diruayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud Bahkan ada riwayat yang meriwayatkan Lebih banyak daripada itu semua Kemudian pendapat yang, yang keempat Yang diruayatkan Yang pernah disebutkan Dalam kitab Al Jawabul kafi Yang ditulis oleh Ibn Al-Qayyim Bahasanya beliau menyebutkan Bahasanya jumlah Al-Kabair ini Ada Sabah Asyarah Ya ini ada 17 Yang tadi mengatakan 70 Kemudian 7, kemudian 4, kemudian 10 Menunjukkan bahasanya jumlah kabar ini bukan 1 Dan kabar ini banyak sekali Bahkan seperti riwayat At Tabrani Yang saya sebutkan tadi Sampai 700 jenis kabar Erdosah-Dosah besar Nah, riwayat yang keempat ini Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al Jawabul Kafi, yakni Yang dikabair itu dosa besar itu ada 17 Berkata beliau Al-kabair sabu asyarah Arba'un fil qalbi Dosa besar itu ada 17 Arba'un fil qalbi Empat diantaranya terdapat di dalam hati seseorang dengan yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Empat yang ada di dalam hati seseorang Adalah kata Ibnul Qayyim Asyirku as Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naudzubillah Menjadikan sesembahan selain Allah Menjadikan tandingan bagi Allah Wal israru al ma'asyati ia yani orang terus menerus tidak bosan-bosannya dia berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahimindalik Orang yang berbuat kemaksiatan seharusnya jera dengan perbuatan yang dia lakukan tadi Kemaksiatan tidaklah akan melahirkan kecuali zil, kecuali zul, kecuali kehinaan, kesengsaraan dan kemaksiatan itu akan mematikan hati seseorang dan akan menghalangi pintu taubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah orang yang kedua ini adalah orang yang melakukan israr terus menerus dia berbuat kemaksiatan satu maksiat dia perbuat, setelah dia bertobat dia mengulangi lagi, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kwanifidin, pendengar radio rajak yang makan Allah Subhanahu Wataala, ketahuilah bahasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam maksiat ini selalu menjaga dirinya dan selalu mewasiatkan dan menasihati umatnya agar tidak pernah menyentuh maksiat. Maksiat ini apabila dilakukan oleh seseorang, nawaitubillahi min dalik, apalagi terus-terusan berbuat kemaksiatan, maka dia akan menjadi golongan orang-orang yang menghinakan dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. قد افلح من زكاها yani telah sukses, telah jaya orang-orang yang mensucikan dirinya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman waqad khaba man dassaha sungguh telah binasa telah merugi orang-orang yang mengotori diri dia dengan kemaksiatan naudzubillah min zalik sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada kita satu doa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita ini diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar diri kita ini dijauhkan dari kemaksiatan dan terus-menerus berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriadakan oleh ulama Muslim rahimahullah Taala adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah berikanlah kepada diriku ketakwaannya, berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Ini permintaan Rasulullah SAW, seorang nabi yang maksum, nabi yang terhindar daripada dosa, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang akan datang yang dan yang telah lalu masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jiwanya diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa doa lanjutan daripada doa tadi, wazakiah ya Allah wazakiah dan sucikan jiwaku ini. Wa anta kayruman zakka ha dan engkau ya Allah sebaik-baik yang membersihkan jiwa seseorang. Wa anta waliyuh wa maulaha dan engkau ya Allah yang menjadikan wali akan semua jiwa manusia Ma'asir muslimin wal-muslimat Pendengar radio raja Yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Selalu Memerintahkan kita Untuk membersihkan dan menjauhkan diri Dari kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga Al-Qunud Al kunut, iaitu yani orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah subhanahuwataala dan yang terakhir al amnu min makrillah, iaitu yani merasa aman dari makar makar Allah subhanahuwataala. Kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan wa arbaun fil lisan dan empat yang lainnya ada pada lisan kita, iaitu yani dosa besar tadi. Empat yang lainnya ada pada lisan kita Apa itu? Berkata Ibnul Qayyim Yang pertama adalah Al-Qazaf Menuduh orang yang tidak mengerti apa-apa Seorang mu'mina Atau seorang muslim Yang tidak mengerti apa-apa Tidak pernah tersentuh dengan zina Dituduh dengan perbuatan-perbuatan zina Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya Wa zur dan juga yang dilakukan oleh lisan seseorang dan termasuk dosa besar adalah syahadatuz zhur bersaksi dengan saksi yang palsu wasihr dan berbuat sihir wa huwa kullu kalamin bi yughayyiru insan aw shay'an min a'dha'ihi yakni sihir ini kata Ibnu Qayyim definisinya adalah Setiap jampi-jampi yang diucapkan oleh Mbah-Mbah Dukun Oleh orang-orang pinter yang bisa merubah tabiat manusia Atau merubah sedikit daripada anggota tubuhnya Nah ini definisi daripada seher yang pernah didefinisikan oleh Ibnul Qayyim yakni perkataan yang bisa merubah manusia yang tadinya adem ayem bersama istrinya Menjadi terus bertengkar dengan istrinya yang bisa merubah manusia yang tadinya dia baikan menjadi tidak baikan. Yang tadinya dia tidak menaruh cinta kasih menjadi menaruh cinta kasih. Kemudian merubah sedikit atau banyak daripada anggota tubuh manusia dengan seher. Seperti halnya seher dengan mengirimkan yakni kawat ke dalam perut seseorang. Jarum ke dalam perut seseorang. Atau mengirimkan benda-benda yang lain sehingga anggota tubuh dia terpisah atau terlukai atau menjadi cacat Ini adalah definisi daripada sihir Nah ikhwanifiddin pendengar radio roja yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya waliyaminul Yang ada empat yang terakhir daripada perbuatan lisan kita yang termasuk daripada dosa besar adalah al-yaminul gomus yakni bersumpah dengan sumpah yang palsu sumpahnya yakni bisa dibeli bisa dibayar dengan uang ketika dibutuhkan oleh pengadilan maka dia bersumpah dengan sumpah yang palsu wahiyallati yubatilu biha hakkun awyusabbitu biha batil Ya ini yaminul kumus ini fungsinya adalah membatalkan hak yang seharusnya hak kebenaran itu milik diri di, milik orang lain atau menetapkan sesuatu kebatilan yang sebetulnya tidak ada kebatilan itu pada diri orang lain. Nah orang yang seperti ini berani dia berbuat sumpah dengan iming-iming harta dunia dengan iming-iming jabatan dan lain sebagainya. Kemudian beliau meluluskan wasalasun fil batni dan tiga yang ada pada perut seseorang yakni yang, yang dilakukan oleh perut kita perut seseorang yang dimaksud yang mana apabila dia melakukan hal ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa aklu yani aklu mal yatim zulman. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman mendapatkan santunan anak yatim seharusnya orang tadi yakni memberikan dan menyalurkan kepada anak yatim sebagai hak sebagai hak mereka bukan menyimpannya dan bukan menginvestasikannya di bank-bank atau pada bisnis-bisnis dia ini termasuk zulm kezaliman yang dilakukan. Seseorang kepada harta anak yatim Karena hakikat daripada zulm itu sendiri Menurut para ulama definisi daripada zulm, kezaliman itu sendiri Adalah Wada'u syaih Fi ghairi mahalihi Yang meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Ketika dia meletakkan Harta anak yatim untuk Investasi sementara hasilnya Dia makan sendiri Orang ini telah berbuat zalim Ketika dia menjadikan harta anak yatim untuk membangun rumah dia. Maka orang ini telah berbuat dolim. Ketika dia mengambil harta anak yatim hanya sekedar untuk kepentingan diri dia. Maka orang ini termasuk orang yang berbuat dolim. Apalagi harta tadi dimakan dan masuk ke dalam perutnya. Maka subhanallah mereka makan na'udzubillah ha, harta yang haram. Makan narujahannam Yang bergejolak Di dalam perutnya Yang berikutnya Yang ada pada perut kita Dosa besar yang dilakukan oleh perut kita adalah Wa'aklu riba Orang yang memakan dari harta riba Seperti yang saya katakan tadi Ya Salah satu contoh daripada riba ini Adalah orang Menganakkan uang Menjadikan tambahan Terhadap pinjaman-pinjaman uang yang dia pinjamkan Minjam 1 juta kembali 2 juta Minjam 5 juta kembali 10 juta dan lain sebagainya Dan termasuk daripada riba ini Adalah semua transaksi-transaksi Yang ada di perbankan-perbankan Di konvensional Atau sebagian perbankan-perbankan syariat Yang masih belum murni transaksinya Yang masih banyak Mempraktekan riba di dalam semua transaksinya, naudzubillah mindalik. Allah nyatakan, ya maha riba. Yani Allah swt akan menghancurkan riba, wayur bis sodaqat dan akan menumbuhkan sodakah. Majelis Muslimin jelas fatwa Majlis Ulama Indonesia telah menetapkan tentang haramnya riba dan termasuk di dalamnya, yakni bunga bank itu termasuk daripada riba. Yang berikutnya adalah yang terjadi pada perut kita, yang itu merupakan dosa besar, wa kulli muskulla muskirin, yaitu meminum segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang akan menjadikan dirinya lupa, segala sesuatu yang akan menjadikan akal pikirannya lupa, itu adalah muskir, minum minuman yang keras, minum minuman yang beralkohol itu termasuk daripada meminum barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Ibnu Qayyim melanjutkan wa isna ni fil farji dan dua hal terjadi dosa besar itu dua ada dua yang terjadi pada kemaluan seseorang yang dilakukan oleh kemaluan kita yang dikerjakan oleh kemaluan kita. Apa itu? Kata Ibnu Qayyim az-zina Wal liwat Zina dan liwat Ma'asyurul muslimin Pendengar radio rojak yang budiman Yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan zina Perbuatan liwat Sama dengan perbuatan zina Zina merupakan liwat Liwat merupakan zina Zina adalah mereka yang melakukan hubungan dengan lawan jenis tanpa melakukan pernikahan yang sah liwat adalah melakukan hubungan sesama jenis yang sekarang ini banyak terjadi di kota-kota besar yang banyak dilakukan oleh kaum Lut kaumnya Nabi Lut yang terkenal dengan sebutan kaum Gay. Atau mereka Kalau di kalangan wanitanya Terkenal dengan sebutan kaum lesbi Ini merupakan Ya ini salah satu perbuatan yang Termasuk daripada perbuatan zina Ikhwanifidin Yang mengatakan Allah SWT Saya akan mempertegas mungkin tentang Masalah liwat, masalah Homoseksual atau lesbian Saya ingin Yang dimendudukan permasalahan Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Lut ...atau perbuatan homoseksual... ...atau perbuatan lesbian itu bukan termasuk daripada zina. Sehingga marak sekali sekarang ini beredar di kota-kota besar. Orang yang menjual selain menjual diri... ...dengan nama zina portitusi... ...juga ada lelaki menjual diri untuk laki-laki. Wanita menjual dirinya untuk wanita. Kelihatannya adalah seperti hal biasa saja... Tapi ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala dan masuk dalam perbuatan zina. Salah satu dalil tentang keharaman zina Allah Subhanahuwataala nyatakan: Walatakrobuz zina, jangan kalian dekati zina, jangan kalian mendekati zina. Inna hukanafahishah, sesungguhnya zina itu adalah fahishah dosa besar. Kemudian tentang masalah liwat atau homoseksual atau lesbian nah ini yang perlu saya dudukkan tentang dalil-dalil keharamannya. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 80. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Apakah kalian mendatangi satu faisyah, satu perbuatan dosa besar? Ma sabakakum biha min ahadin min al-alamin Yang tidak pernah dilakukan seorang pun di dunia ini Subhanallah Ini hanya terjadi pada kaumnya Nabi Lut Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang direwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Ibnu Majah dan Al-Hakim dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, Man wajatmuu yagmalu amal kaumilut, fakatul fa'ila walmaf'oulabih. Apabila kalian mendapatkan orang yang melakukan amalan-amalan kaumian Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan orang yang menjadikan objek atau orang yang dijadikan korbannya. Naulubillahi mindalik itu hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ekorni fitdin yang makan Allah Subhanahuwataala, yang ini perbuatan luth homoseksual dan lesbian ini sekarang lagi disorot matang-matang oleh media masa. Ya saya tertarik untuk menerangkan hal ini. Kepada antum hadirin, antum yang mendengarkan kajian ini, karena Subhanallah Al Adim, iaitu perbuatan ini sebetulnya berawal dan berakal, berakar dari permasalahan ekonomi. Disebutkan di sana sebab terjadinya homoseksual atau lesbian adalah satu tipu daya syaitan, hutuati syaitan yang pernah. Dilancarkan kepada anak Adam Kepada kaumnya Nabi Lut Yakni ketika itu Sebetulnya mereka kaumnya Nabi Lut ini Adalah orang yang suka dermawan Orang yang suka berderma Orang yang selalu cinta akan kebaikan Namun subhanallahul adzim Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka Menguji dengan kekeringan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Tadinya pertaniannya subur jadi tidak subur sehingga mereka hidup di dalam kemiskinan. Ini mungkin yakni salah satu motivasi atau merebaknya homoseksual lesbian di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya disebabkan karena lemahnya ekonomi seseorang sehingga mereka berani melakukan hal-hal ini. Hal ini pernah ada di zaman Nabi Lut yani Ketika mereka sudah tidak bisa Bercocok tanam lagi Sawahnya sudah tidak subur lagi Penghasilannya sempit dan lain sebagainya Maka syaitan min dhalik, Berusaha menipu mereka Dan membisikkan kepada mereka Hei kaum Wahai kaum Ketahuilah sebab kalian ini binasa kalian ini tidak punya rezeki karena kalian ini yakni tidak melakukan sesuatu hal yang bisa atau yang yang bisa mendatangkan rezeki dari langit dan mensuburkan tanah-tanah yang kalian akan jadikan tempat untuk bercocok tanam maka suatu ketika yakni iblis memberikan gambaran dan tipuan kepada mereka bahwasanya apabila kalian ingin sukses, ingin jaya, maka apabila ada seorang yang datang asing, orang asing datang ke negeri kalian, ke kampung kalian, ke rumah kalian, maka tangkaplah dia, maka sodomilah dari yakni sodomilah dari dari belakang atau dari dubur mereka. Nah, ketika itu setelah mendengarkan tipu daya setan ini, Syaitan berubah menjadi Seorang yang berwajah yang sangat tampan sekali keluar dan orang tidak orang menyangka orang semua menyangka bahasanya orang ini adalah orang asing orang yang akan singgah di kampung mereka ditangkaplah orang tadi dan Subhanallah dilakukan apa yang diperintahkan oleh iblis dan akhirnya mereka terbiasa melakukan perbuatan ini sehingga yakni perbuatan tadi dinamakan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan, yakni beberapa tempat-tempat yang mengamalkan perbuatan ini, yakni ada satu kota yang namanya Sodom, ada yang namanya Dusah, ada yang namanya Amurah, ada yang namanya Sosura, sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan dan amal kaum Nabi Lut ini, dikatakan kaum Sodomi. Kena'udzubillah min tarik. Dan jelas keharamannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya kata Ibnul Qayyim Wa Isna Nifliyat. Dan ada dua hal yang ada pada tangan kalian. Yakni dua hal itu adalah al-qatal, al-qatal, yakni membunuh jiwa yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasariqah dan mencuri, mengambil harta orang lain tanpa sebab mengambil harta orang lain, yakni karena ingin memanfaatkannya sehingga orang lain binasa dengan perbuatan dia tadi. Wawahidun firrijil, yakni satu hal ada pada kaki kita, yakni al firor min azhaf lari, yakni dari peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar dan satu hal lagi terjadi pada seluruh tubuh kita. Apa itu kata Ibnu Qayyim adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena ikhwan fill yang makan Allah Subhanahu wa taala semua perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini menjadikan saksi bahwasannya dosa-dosa besar itu ada 17. Ada yang ada yang dilakukan oleh hati seseorang ada yang dilakukan oleh lisan dan mulut seseorang. Ada yang dilakukan oleh perut seseorang. Ada yang dilakukan oleh kemaluan seseorang. Ada yang dilakukan oleh tangan seseorang. Ada yang dilakukan oleh kaki seseorang. Dan yang terakhir, ada yang dilakukan yakni oleh uh, seluruh anggota tubuh kita. Yakni seluruh jasad kita. Yakni ukukul waliden. Ma'asirul Muslimin pendengar Radio Rajak Yang Budiman Dari kesaksian atau dari perkataan Sheikhul Islam Ibnul Qayyim Jelas bagi kita jumlah dosa besar itu Tidak sedikit tapi banyak sekali Tetapi hal-hal tadi tentunya Tidak disebutkan oleh para imam-imam Dengan dalil-dalilnya Akan tetapi Yani pengarang buku ini, Syekh Hamid ibn Muhammad Al Muflech, Yani ingin memberikan contoh satu-satu dosa-dosa besar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga uh, mavarat dan akibatnya yang disebabkan oleh perbuatan tadi. Yang pertama adalah contohkan oleh pengarang buku ini setelah dia me Nerangkan dan membawakan perkataan para imam-imam Beliau membawakan contoh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ada di dalamnya cerita tentang dosa-dosa besar Salah satunya adalah yang pertama Ini banyak digemari oleh orang-orang kita sekarang ini Dan marak sekali orang menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang biasa adalah berdusta di dalam hadis Abi Hurairah semoga Allah meridhainya bersabda Rasulullah SAW Man wasallam man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja falyatabawa hendaklah dia seret tempat duduknya tempat yang dia setiap hari berada di atasnya ke dalam api neraka hadis ini adalah hadis yang mutawatirah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kemudian yang berikutnya adalah orang yang membunuh jiwa, ini hadisnya adalah pertama ayat Allah SWT tentang dosa orang-orang dan ganjaran orang-orang yang membunuh diri dia alias bunuh diri Kata pengarang buku ini... ...innaha jarimatun udma wadahiyatun... ...wadahiyatun... ...dulma' sesungguhnya membunuh jiwa seseorang... ...merupakan satu perbuatan kriminal yang sangat besar... ...yang membunuh diri di sendiri... ...yang qatil nafsahu... ...membunuh diri dia sendiri bunuh diri... ...merupakan satu perbuatan kriminal yang paling besar... Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa la taqatulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, maha kasih dan maha sayang terhadap diri kalian. "Wa mayyaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan perbuatan tadi, au ini yani karena menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan zulman. Karena perbuatan kezaliman. Fasaufa nuslihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalirkan. Akan menimpakan naran. Ya'ni api neraka. Wakana ala Allahi yasira. Dan yang demikian ini adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surat. Ini adalah uh, uh, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Akhwani <tuh> fi dinin Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang termaktub di dalam surat An-Nisa ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwatkan oleh Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidatin barang siapa yang membunuh jiwanya dengan hadidah yakni dengan jarum ya atau dengan besi kecil fa hadidatuhu fi yadihi yutawajjau biha fi batnihi fi nari jahannam khalidam mukhalladan fiha abada yani besi kecil tadi atau jarum tadi dimasukkan ke dalam batnnya dalam perutnya maka yakni orang ini ...akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan api neraka khalidan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dhalik. Faman syaribah summan faqatala nafsahu wa huwa yatahassahu. Barang siapa yang minum racun, minum baygon, minum racun tikus ataupun racun-racun yang lainnya... ...dan sempat dengan perbuatan tadi membunuh diri dia... Wahuwa yatahsahu minumnya sedikit-sedikit Maka dia berhak mendapatkan Naru jahannam, api neraka, khalidan mukhaladan Kekal abadi di dalamnya Waman taradda min jabalin Begitu pula orang yang menjatuhkan diri dari gunung Kalau sekarang ini tidak ada gunung Jatuh dari bangunan yang yang tinggi Atau kalau jatuh dari gunung yakni dia milih gunung yang tinggi Kemudian menjatuhkan dirinya Faqatala nafsahu dan membunuh Dan dia uh, membunuh dirinya dengan perbuatan tadi Maka dia akan masuk neraka jahannam Hadis diluatkan oleh al-imamul Bukhari Ma'asirul muslimin pendengar radio Rojak Yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Saya menutup kajian kitab al-ma'asi Dengan masalah bunuh diri ini Ia bunuh diri merupakan dosa Merupakan dosa besar Apapun niatnya dan jenisnya Jelas yang dinamakan bunuh diri Ya bunuh diri Tidak ada bunuh diri yang beruj yang berujungkan Syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang sekarang ini banyak Difatwakan tentang masalah Bom bunuh diri merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menaruh bom di kertasnya, Orang yang menaruh bom di tempat-tempat uh, perbelanjaan umum Dan meledakkan bom-bom tadi Itu adalah jihad di jalan Allah Ini merupakan pemahaman yang menyimpang Daripada pemahaman ahlu sunnati wal jamaah Bunuh diri adalah bunuh diri Tidak bisa dikatakan syahid Mati sahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang melakukan perbuatan demikian Dia telah tersesat Dia telah termakan Dengan fitnah-fitnah khawarij Yang selalu menggaungkan Dan menyuarakan Bahwasanya mufajirat Pembunuh diri Merupakan solusi Untuk menakuti orang-orang kafir Bahasanya mereka itu punya kekuatan dan lain sebagainya. Mereka lupa akan ayat Allah yang namanya bunuh diri itu, Mas. Yang namanya bunuh diri itu ya Ahi, iaitu di dalam api neraka Allah berfirman, "Wala Taqtil An Fusakum Innal Allah Ka Nabikum Rahimah Janganlah kalian, iaitu membunuh diri kalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian maha rahim. Maha kasih sayang. Orang yang menyatakan atau yang membunuh dirinya ini. Bangga dia. Alhamdulillah. Saya mati syahid. Maka langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui. Sangkaan mereka ini adalah sangkaan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap menganggap orang yang melakukan perbuatan demikian Adalah orang yang mati bunuh diri Ketahuilah banyak sekali kemaborotan mafsadah, kerugian Yang dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri tadi Orang yang tidak bersalah jadi terbunuh dalam peristiwa tadi Orang-orang yang memiliki niat yang baik anak-anak kemudian ibu-ibu kemudian orang-orang yang lemah dengan sebab perbuatan mereka mereka juga sempat terbunuh dengan kejadian bom-bom bunuh diri seperti yang dilahirkan oleh orang-orang atau seperti yang diwafatwakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah Islam, Islam jauh daripada yang antum sangkakan Islam adalah agama rahmah Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama ihsan. Berbuat baik kepada yang lainnya. Apakah Antum pernah mendengar satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap binatang ternak yang ingin disembelih oleh seseorang. Binatang yang akan kita makan sendiri. Nabi Sallallahu Wasallam menyatakan kepada orang yang akan menyembelihnya. Ida dabahtum fa'ahsinus Faahsinul kitlah. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yang bisa mengistirahatkan, yang bisa mengenakkan binatang yang akan kalian makan dan kalian sembelih. Padahal binatang itu kita beli dengan uang kita sendiri. Bisa kita apa-apakan? Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Itulah bentuk ehsan berbuat baik. Kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita makan. Lantas bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang mulia. Yakni manusia. Lebih aula, Lebih dihormati. Lebih kita sanjung tinggi. Harkat dan martabat mereka. Allah berfirman. Walakad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Kemudian kejadian yang kedua. Ikhwanifiddin. Adalah satu cerita yang luar biasa. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus pasukannya bersama beliau ingin menggempur satu perkampungan, satu suku, satu kabilah yang tidak mau masuk Islam. Setelah terjadi negosiasi, maka Rasulullah SAW putuskan. Ayo sama-sama kita berangkat ke sana, yakni menawarkan negosiasi yang terakhir kalau tidak mau Maka, yakni mereka akan diperangi. Sampailah Rasulullah SAW ke tempat tadi, sementara matahari sudah mulai terbenam dan sementara, yakni cahaya matahari sudah tidak kelihatan lagi, alias sudah malam. Nabi SAW langsung menginstruksikan kepada para sahabatnya dengan perkataan, man ramabililil falaisa minna, heh, para sahabatku, siapa saja. ...di antara kalian... ...yang melepaskan anak panahnya... ...pada malam hari ini... ...bukan termasuk golonganku... ...karena kalian tidak tahu... ...akankah pan, anak panah tadi... ...mengenai anak kecil... ...orang wanita... Anak, uh, ...kaum wanita... ...dan orang-orang yang tidak berja, berdaya... ...maka kalian akan menjadi dosa... ...ini bentuk rahmat... ...islam... Kepada kaum muslimin dan juga kepada umat manusia Islam selalu mengedepa, mengedepankan kedamaian Islam selalu mengedepankan solusi Bukan seperti yang dilakukan oleh jama'at atau takfir Ia orang-orang yang suka mengkafirkan orang Atau orang-orang yang suka Ia melakukan bom-bom bunuh diri Di tempat-tempat umum Demikian Ikhwanifid Din yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini Dan akan menjadikan hati kita lunak kembali Kembali kepada Allah dengan men meninggalkan segala maksiat dan dosa besar nah, Jazakallah khairan nah. ah fawaz Ikhwata Islam para pendengar Radio Roja Dimanapun anda berada demikian Sesi materi dari pembahasan al ma'asyi wa asaruhha al fadl wal mujtama dan untuk selanjutnya kita akan menyimak ustaz Halo? Iya. Ya, sesi tanya jawab dan juga uh, penjelasan mengenai program uh, media ustaz ya insyaallah taala. Ya, ya? uh, kemudian ustaz uh, perlu diketahui mungkin nanti setelah Sesi ini kami juga akan ada satu sesi kajian lagi dengan asal yang berada di Madinah hmm. Oleh karena itu uh, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja membuka pertanyaan saja Sampai uh, jam, jam 21.15 Kemudian nanti oh, okay. penjelasan tentang medius sampai jam 21.30 saja 6. Ya. Nah, kita angkat untuk yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh ya, Silakan dari mana Pak? Uh, dari Abu Ibrahim Pak Di mana Pak? D. Credok. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Selamat datang. Berdasarkan jelasan Ustaz bahwa orang-orang uh, pelaku -orang homoseksual atau lesbian dan hal-hal menyimpang itu mendapatkan oleh uh, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, apakah ada doa doa supaya terhindar dari uh, penyakit penyakit tersebut, Ustaz? Tak, uh, ya. cukup tak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah warahmatullahi. Silakan, bisa menyimak kita. Nah, silakan. Uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertanyaan ini, yani didengarkan oleh orang-orang yang terfitnah dengan fitnah-fitnah homoseksual. Yang pertama saya katakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan perbuatan homoseksual itu merupakan satu perbuatan yang haram Tidak boleh orang mendekatinya dan tidak boleh orang melakukannya Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Rojak yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita terfitnah dan jatuh di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pelakunya berhak mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala dan kita meyakini bahwasanya ini adalah penyakit, ini adalah penyimpangan seksual, ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi karena merupakan salah satu bentuk ketidakridaan akan takdir Allah Subhanahu Wataala. Naudzubillah min dzalik. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, bukan laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dengan taubat insyaallah taala hati kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada perbuatan itu. Kemudian yang kedua, kita harus berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ikhlas ini yakni hati seseorang Akan semakin putih Dan akan semakin mudah Tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hati dia kuat Kemudian yang ketiga Hendaklah dia bersabar Bersabar terhadap apa yang dia temui Apa yang dia hadapi Kelihatannya menggiurkan Kelihatannya enak kelihatannya ini dan itu sabar tidak melakukan hal itu dan mengatakan di dalam dirinya ini adalah perbuatan dosa yang harus kita kita yakni kita tinggalkan jauh-jauh dan jangan sampai tersentuh di dalam yakni kita tersentuh di dalam perbuatan tadi barang siapa yang yata sabar yusabbirullah barang siapa yang berbuat sabar maka Allah subhanahu barang siapa yang berusaha untuk sabar Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kesabaran bagi dia Yang terakhir nasihat saya adalah Mujahadah terus diperangi Hawa nafsu kita Ia dengan cara banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak terapi-terapi Dan mungkin nanti ada sesi khusus tentang masalah ini Dan penelitian-penelitian Kenapa terjadi perbuatan ini Dan banyak dan marak sekali di Indonesia ini Demikian terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Kemudian untuk selanjutnya kita angkat di line telepon berikutnya. Halo. Iya terputus. Tampaknya uh, kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi anda yang akan bertanya seputar kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Ini dari Abu Ilham di Babakan Silangsi. Silakan Pak Abu Ilham. Silakan. Ini gimana itu kalau semuanya pelaku dosa syirik itu ada orang yang mengatakan. Kalau enggak mengkafirkan maka kita yang kafir Apa itu hmm, benar, Ustaz? Iya, cukup ya, banyak. Naam. Ya, Abu, ya. kan, ya, Abu Ilham barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi Abu Ilham barakallahu Itu adalah syubhat orang-orang yang yakni yang selalu terfitnah dengan fitnah takfir. Itu adalah kerincuan pemikiran orang-orang yang terfitnah dengan fitnah takfir. Yani apabila kita melihat orang yang berbuat kekufuran, maka apabila itu adalah kekufuran yang jelas dan kita yani telah berusaha untuk mengembalikan diri dia kepada agama Allah Subhanahuwataala dan kita tegakkan hujah di atas mereka kepada mereka kita tegakkan hujah kita terangkan yang benar itulah kewajiban kita. Adapun masalah Takfir, kita takfirkan, kita kafirkan secara umum bahasanya orang yang berbuat demikian Apabila orang ber, beribadah kepada selain Allah contohnya menyembah ini dan itu Kita katakan secara umum dia itu adalah kafir Adapun kita menghukumi secara khusus, secara individual yang dilakukan oleh orang tadi Maka ini lebih baik antum hindari Karena hal ini adalah permasalahan-permasalahan yang mana para ulama berhak untuk menghukuminya. Adapun hal-hal yang sifatnya umum, orang yang berbuat seperti ini adalah adalah kufur. Kita tidak mentakyin, tidak menghususkan dan tidak menunjuk satu seorang individual dengan perbuatannya itu adalah kufur. Naaam. Baik, kita angkat kembali di layan telefon 8236543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Ferdi Kerangan Pak. Silakan, silakan dengan selesainya. Ini langsung. Pak Ustad, ya, ini seperti di TV-TV sekarang kan sudah mulai banyak itu ya iklan-iklan paranormal gitu ya Pak Ustad. Iya, iya iya. iya. Nah, karena kalau saya melihat itu dalam hati saya itu sudah mau pengen pengen protes tapi kita nggak bisa gitu Pak. Hmm, iya, nah, iya iya. Tapi kita dalam hati gitulahnya, Masya Allah kok sudah seperti ini. Iya. Nah dari pemerintah sendiri. Sepertinya nggak ada upaya gitu loh, pak, untuk hmm. menahan itu supaya iklan itu nggak ada, gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, itu apakah dalam hati kita begitu saja sudah hmm. ada pahalanya? Pak, gimana, pak? Nama. Tuh cukup ya? Iya. Abil Barakallahu Fik. Semoga Allah memberikan berkah kepada Abu Ilham dan keluarganya. Yani pertama, ini merupakan fenomena yang menyakitkan kita sebagai kaum mukminin. Sebagai ahlu tauhid orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maraknya tontonan kesyirikan dengan maraknya yani para dukun dan para normal menjual nasib manusia yeah. mereka telah mengaku mereka mengetahui ilmu gaib seperti contohnya yani seperti yang antum sebutkan tadi yeah. yani kewajiban kita adalah kalau kita memiliki kekuasaan hendaklah kita menembus jalur-jalur pemerintahan dalam hal ini yani menteri Uh, penerangan informasi, informasi Agar yang hmm. lebih teliti hmm. me Memperhatikan Hal-hal uh, ini untuk kaum muslimin Kalau kita tidak bisa Melakukan hal ini Maka seperti yang Antum katakan Antum bisa yani beramar ma'ruf Dengan cara mengatakan ini adalah salah Kalau tidak bisa penolakan dengan hati Cukup ini merupakan Satu marhalah Satu jenjang iman yang paling Baif dalam masalah amar ma'ruf Dan nahi mungkar nah. nah. Kita masih dari eh, angkat dari penelpon ke yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan ibu atau bapak. Nah, terputus. Tampaknya kita angkat kembali di rental phone 8236543 bagi anda yang akan bertanya pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Mohon maaf dikecilkan monitornya pak. Ada feedback. Iya, ya, silakan. Sudarto di. Jantung, pak. Silakan, pak Sudarto. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Sudarto. Ya, Ustaz, Anna mau nanya tentang ini tadi tentang sihir. Iya. Uh, Kalau uh, Anna pernah bergaul dengan teman, itu mere mereka bilang pengisian-pengisian uh, gitu modelnya, Ustaz. Iya di sini agak uh, dalam ya. Iya. Uh, terus mereka gitu, gitu merapal seleitu ya katanya ini ilmu dari Allah gitu. gitu. Ya. Mohon hmm. uh, pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Perbuatan sihir seperti yang diterangkan oleh uh, antum tadi Pak Sudarto di Cijantung ya. Iya betul. Ya mudah-mudahan didengarkan oleh orang-orang yang yang ada di sekitar sana juga. yakni Pak Sudarto ketahuilah bahwasanya perbuatan sihir ini adalah satu perbuatan yang merugikan manusia. yakni menjadikan manusia itu yakni merugi dengan perbuatan tadi. Manusia itu yang tadinya benci menjadi senang, senang menjadi benci dan lain sebagainya. Ia ya, ini sesuatu yang membuat manusia itu rugi. Saya katakan ketika mereka mengatakan ini ilmu dari Allah, ini merupakan tadrij, ini merupakan penyusupan, ini merupakan tipu daya syaitan. Mereka mengesankan ilmu-ilmu sihir yang mereka perajari harus membaca Al-Fatihah dulu. Ila hadrati fulan Al-Fatihah, Ila hadrati ini Al-Fatihah. Ila hadrati fulan al-baqarah Ila hadrati fitulan al-annas dan sebagainya Yang mereka mengesankan dengan ayat-ayat Allah SWT Padahal dibalik itu semua Ada praktek taatnya mereka Kepada perintah-perintah jin Atau perintah-perintah syaitan Yang telah menyalurkan ilmu kepada mereka ini banyak sekali hal-hal ini dan hal-hal ini yani tidak boleh antum pegangi sebagai kebenaran dan tidak boleh dianggap sebagai ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmu dari Allah itu didasarkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Tapi kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja dari Lakan. pendengar kita di Cibubur. Ustaz bagaimanakah uh, hukumnya bagi orang yang mengganti jenis kelamin Ustaz karena alasan pribadinya lebih condong dari uh, ke jenis, jenis kelamin yang lain Nah, ya. betul Ustaz. Hmm. Barakallah Fik Orang yang menanya ya Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Bagaimana hmm. hukumnya mengganti kelamin Saya katakan di sini ini termasuk takhir halkullah Termasuk perbuatan dosa besar Dan orang ini termasuk orang yang tidak rida akan takdir akan kodok dan takdir Allah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya maka tidak boleh yani bagi orang tadi mengganti kelamin yani menyuntikan silikon pada susunya sehingga menjadi besar seperti perempuan iya. kemudian mengoperasi uh, hidung mereka atau mengoperasi bibir mereka seperti yang kita lihat di televisi sekarang ini banyak sekali yani orang yang merubah diri mereka menjadi Perempuan atau perempuan menjadi laki-laki Na'udzubillah nah. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Bekasi Ustaz, saya seorang uh, penuntut ilmu Yang setiap anak ta'lim Atau berusaha untuk mendatangi majelis ta'lim Selalu berbohong kepada orang tua nah. Karena kalau berkata jujur untuk uh, belajar ilmu agama Maka tidak akan diizinkan yeah. uh, Karena orang tua saya menganut Faham pluralisme dan seorang perempuan uh, Uh, yang mempunyai ke pemahaman kebatinan. Bagaimana standar ya. hukum dari berbohong? ini Iya, berbohong adalah perbuatan dosa. Yani antum harus menjak harus menjauhkan yani perbuatan bohong tadi. Seperti yang saya katakan tadi, yani Nabi saw uh, melarang orang berbuat bohong kapanpun dan dimanapun dia dan bagaimanapun kondisinya kecuali bohong yang di, di yani ditujukan untuk uh, kepentingan dua belah pihak seperti eh menenteramkan dan mendamaikan dan mengakurkan kedua pasangan suami istri kemudian orang yang sedang uh, tidak bertegur sapa dan lain sebagainya demi yakni kepentingan-kepentingan untuk dua belah pihak yakni katakan kebaikan kepada bapak antum meskipun itu adalah kepahitan bagi diri antum dan dan bersabarlah apa yang menimpa diri antum karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada antum. Naam. Baik. Kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana bapak? Dari Bekasi, Andi. Start. Pak Andi, silakan. Iya. Begini, ustad. Yeah, uh, iya. Right. Kalau saya perhatikan di lingkungan atau di masyarakat itu rata-rata uh, pergi ke dukun atau paranormal itu dianggapnya biasa-biasa saja. Selama mm. tujuan kita baik, gitu, ustadnya. Yeah, Sampai yeah. waktu itu sebelum kami uh, menganut manhaj salaf. Waktu itu istri saya pernah ikut dalam satu kajian di lingkungan kami. Itu ustajanya ditanya tentang uh, apa itu uh, mengenai uh, ustaja. Saya nanya kan gitu, ya, stad, ya? Terus iya. bagaimana hukumnya kalau misalkan kita sebagai istri uh, pergi ke paranormal untuk membekali diri supaya suami betah di rumah gitu, ya, stad, ya? Iya, iya iya. Jawabnya ustajanya, waalaikumsalam. Katanya Oh itu mah nggak apa-apa. No. Yang penting kan itu demi kebaikan oh, gitu. Iya. Nah ini fenomena di masyarakat katarak seperti, seperti itu. Iya, iya, Tolong Ustad jelaskan supaya mudah-mudahan banyak orang mendengarkan tentang mm. nasihat Ustad. Ya. Iya terima kasih banyak ya atas masuknya Assalamualaikum. Assalamualaikum. yang pertama. Yang pertama ketahuilah kepada kaum muslimin setiap orang yani tidak mesti berpatokan bahwasanya semua yang diniatkan atau yang penting niatnya baik itu adalah baik. Karena Islam itu yang telah mencontohkan satu hal yang jarang sekali orang tahu bahasanya diterimanya amalan atau ditolaknya amalan itu dengan dua syarat. Bukan hanya, bukan dengan hanya niat yang baik saja. Nabi Allah SWT menerima amalan seorang hamba dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas atau yang pertama berkaitan dengan masalah niat. Dan yang kedua berkaitan dengan sejauh mana dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau yang ini ustazah tadi mengatakan yang penting niatnya baik, zina pun adalah haram. Yang penting niatnya baik, maka zina akan menjadi halal bagi orang tadi. Ini akan merusak agama. Kalau mencuri itu adalah haram, kalau niatnya baik maka boleh. Ini adalah perusakan terhadap agama ini. Oleh sebab itu, jadi ya saya nasihatkan kepada orang-orang yang pergi ke paranormal untuk suaminya agar suaminya lengket. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjadi perbuatan syirik apabila terus-terus dilakukan dengan keyakinan bahawa paranormal bisa merubah nasib mereka. Naudzubillah mindalik. Namp. Taib. Masih di lenterfon kita angkat kembali di 8236543 untuk pertanyaan terakhir ya saudara. Taib. Assalamualaikum. Ya mohon dikecel, eh, di, apa, dikeraskan suaranya Pak dari mana? Ya, dari Amri di Semanggis. Mohon dikecel, eh, dikeraskan lagi silakan. Iya dari ya, Amri ya, di ya. Semanggis. Nah silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa uh, saya ingin menanyakan uh, masalah uh, uh, masalah rekan kita yang terpidana mati itu mengatakan bahwa uh, ia tidak mau mengajukan kreasi ke presiden dengan alasan bahwa itu bisa uh, sama mengartikan dengan uh, sirik atau minta ampunan ke presiden apakah itu sama dengan desa uh, sirik itu maksudnya iya nah, terima kasih assalamualaikum ya ini pertama kali kita katakan per perbuatan semua perbuatan mereka itu dari awal sudah didasarkan dengan hal yang salah oleh sebab itu karena perbuatan mereka itu didasarkan dengan hal yang salah maka seluruh langkah yang diambil oleh orang yang terpidana mati tadi adalah salah. Pertama, yakni dasar mereka menjadikan pemboman di tempat-tempat umum dan di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya adalah dasar yang salah karena dilahirkan dari satu pemikiran yang salah, pemikiran yang dilahirkan oleh orang-orang Khawarij yang mana salah satu kegiatan dan kesenangan mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala maka semua apa yang dilahirkan daripada pemikiran mereka adalah salah. Oleh sebab itu, yakni tidaklah dianggap perkataan mereka, karena memang dasar pemikiran mereka adalah pemikiran, yakni khawarij, penganut dan pengekor pemahaman-pemahaman khawarij dari golongan takfir yinam. Nah.